levado o seu otimismo na vida quem possui o coração cheio de amor, nada teme enfrente todos os vendavais da vida com um sorriso nos lábios procure amar a todos e a tudo mesmo aqueles que o fazem sofrer e você se estará tornando perfeito como o Pai Celestial que dá a todos, sem distinção bons e maus justos e injustos as mesmas oportunidades de salvação tudo tem a sua hora própria o próprio céu tem horário para as trevas e para a luz aprenda com a natureza Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que em outras horas temos a obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Não se irrite contra aqueles que o caluniam. São benfeitores seus, que lhe estão sempre chamando atenção para os seus erros, reais ou possíveis. Siga à frente. A dor é o adubo que faz crescer em nós a produção evolutiva. O arado que rasga o seio da terra é que permite a colheita abundante. E as lágrimas fertilizam nosso coração, tornando possível um progresso maior. está em toda a parte portanto está também dentro de todas as pessoas que nos cercam boas ou más tudo provém de deus tudo é manifestação divina mesmo aquilo que nos parece mal ou erro pode ser a causa de um benefício futuro nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica deus dirige todos os acontecimentos porque está em tudo tenha bom ânimo e coragem você vencerá todas as dificuldades a vida apresenta nos problemas às vezes difíceis mas dificuldade superada É problema resolvido jamais desanime você há de vencer galhardamente todos os problemas que se lhe apresentarem se o problema for complexo divida vida ou em partes e vença cada uma delas separadamente mas não desanime jamais Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo o que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que o fortalece e vivifica. É o momento presente o que foram nossos pais não tem importância o que vale é o que você é agora o momento presente é o criador de seu amanhã sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje somos escravos do ontem mas somos donos de nosso amanhã preste muita atenção ao momento que passa ao que você está fazendo agora Porque do seu agora depende o seu amanhã